Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Liubhirahu ala dini kulli wa billahi shahidah.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 Ma'ashiral ikhwah, ikhwatin kiram Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan Pembahasan atau pelajaran kita dari kitab Lum'atul A'tiqad Perkara-perkara penting Pokok-pokok agama Atau dengan Kata lain Perihal yang prinsip Akidah dan Tauhid Terkhusus dalam perihal nama dan sifat sifat bagi Allah pada pembahasan yang disebutkan oleh penulis yaitu Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala Setelah menyebutkan tentang Salah satu sifat Allah Ialah Al-Kalam Allah itu berbicara Dan diantara pasal yang telah kita ambil Sebagian Pelajarannya adalah Al-Quran Al-Quran Al Al-Quran itu <coughs> Termasuk dari kalimul Allah. Beberapa ayat yang telah disebutkan oleh penulis. Demikian pula ucapan beberapa ulama salaf dari kalangan sahabat maupun yang lain. yang menunjukkan bahawa Al-Qur'an itu merupakan kalamullah <coughs> di mana Al-Qur'an itu merupakan hurufun wa kalimatun Al-Qur'an yang kita baca itu ada kandungan berupa huruf <coughs> huruf yang kita ketahui adalah huruf hijaiyah dari mulai alif kemudian ba, ta dan seterusnya sampai diakhiri harful ya dan di dalamnya pula ada kalimat susunan kalimat karena dalam ayat Al-Qur'an itu ada potongan-potongan huruf. Seperti pada pembuka Suratul Baqarah. Demikian pula Ali Imran. Allah Azza wa membuka dengan potongan huruf Iaitu Alif Lam Mim. Demikian pula ada yang di situ dengan satu huruf Seperti Qaf Atau Nun Sod dan seterusnya <coughs> Karena itu muallif Barakallafikum Ketika menyebutkan bahawa Al-Quran merupakan kalamullah Lalu dalam syarahnya Syeikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahwa Al-Qur'an hurufun wa kalimatun hurufun wa kalimatun agar tidak muncul pemahaman yang itu kemampuan dari akal manusia bahwa huruf itu bukan ayat tetapi harus kita yakini walaupun dalam Al-Qur'an itu ada huruf dan dinomori dengan ayat itu ayat dan itu kalamullah itu apa kalamullah Adapun maani yang ada di dalamnya itulah yang barakallahu fikum <coughs> manusia tidak diberi kemampuan untuk menjangkau tentang makna ayat yang berupa potongan huruf. Yasin, Qaf, Sad, Alif Lam Ra amin begitu dan tidak boleh merekayasa dan mengada-ada <tuh> barangkali cukup akrab di pendengaran kita seperti toha itu kadang orang menisbahkan bahwa toha itu apa nama bagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada pula yang memaknakan tentang alif lamim Yang menyatakan bahwa alif lam itu Masuk pada kandungan lafzul jalalah Allah dan mim Muhammad Semua tadi Memerlukan kepada Bukti apakah Nabi SAW menjelaskan Dengan rincian sedemikian rupa demikian para ulama' Ahli tafsir Dan tentunya Pemuka Barakallafikum uh, Yang memahami Al-Quran Adalah Rasul SAW Dan diikuti oleh Para sahabatnya <tuh> يقول الشيخ رحمه الله القرآن حروف وكلمات وقد ذكر المؤلف رحمه الله dan dinyatakan bahwa Al-Quran itu mengandung huruf dan kalimat dan telah disebutkan oleh penulis lidarik Adil datun berdasarkan delapan bukti yang menunjukkan bahwa Al Quran itu hurufun Wa wakalima. <coughs> Pertama, an-nakufarakalu innu syair. <coughs> Orang kafir menjuluki bahawa ayat yang turun kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Al Quran. Itu mereka katakan itu syair, <coughs> syair bahasa kita apa? Syair. <coughs> Tentunya, walla yumkin an Yusuf biddalik illa mahu hurufun wa kalimat. Tidak mungkin yang namanya orang itu menyifati sesuatu kalau tidak tahu tentang yang disifatkan begitu dengan kata lain takkala mereka menyifati Al-Quran itu syair atau syair berarti dia ada huruf dan ada kalimat kan begitu ini pengakuan orang kafir dan termasuk perkara yang ma'lum bahawa Seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Burhan, annama anau hadha an nadhm yaitu susunan bait syair. Kita kan juga ada ya, syair-syair itu kan disusun, ada nadhmnya, ada apa susunannya. Karena sya'ru kalamun mauzun. Dan namanya syair itu kan ada Pembicaraan yang ada apanya Ujung-ujungnya Demikian pula Hubungan kalimat satu dengan yang lainnya Penyair, penyair itu kan kalau membuat syair Barang siapa yang Tidak mengetahui Bahasa syair Orang juga akan mengatakan Ini apa kan begitu ya Ucapan yang seolah-olah tidak ada Hal yang ee, Sambung dan kaitannya Yang kedua Bukti bahawa Al-Quran itu Hurufun wa kalimatun An-nallaha ta'adda al-mukadzibin Bihi An-yatu bimithlihi walau Lam yakun hurufan Wa kalimatin Lakana At-tahaddi ghairu ma'kul atau khairu makbul it la yumkin atahad illa bishayin ma'lum yudra ma huwa yang kedua Allah Azza wa Jal menantang orang-orang yang mendustakan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menantang pihak-pihak yang mendustakan Al-Quran untuk mendatangkan yang serupa satu ayat saja yang serupa dengan apa Al-Quran seandainya Al-Quran itu bukanlah susunan huruf dan kalimat maka tantangan Allah kepada orang kafir tidak mungkin diterima karena fikum tidak mungkin adanya sebuah tantangan kecuali perkara yang diketahui Allah menantang orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an. Katakan, kalau kalian mengatakan bahwa Al-Qur'an itu syair, syair, datangkan yang semisal, kan begitu. Katanya syair, kan begitu. Dipahami ya. Kalian katanya mengatakan syair Al-Qur'an. Kalau kalian mengatakan ahli syair para pujangga, tolong datangkan. Tolong datangkan. Barakallahu fikum. Ini tidak jauh. Seperti. Mungkin nanti bisa dirujuk. Cerita Nabi Yusuf a.s. Yang Allah abadikan dalam apa? Dalam surat Yusuf. Makanya dikatakan oleh para mufassir. Tidak ada sebuah kisah yang runtut. Dari mulai awal kejadian sampai akhir. Itu kecuali pada surat Yusuf. Kejadiannya. Barakalwafikum. Ketika. Raja Mesir mimpi yang harapannya ada takwil ada tafsir mimpi kan dihaturkan kepada apa? Apa kalau dalam istilah kerajaan itu orang-orang pintarnya itu namanya apa? Hah? Apa? Hah? Pembesar. Pembesar-pembesar kan bisa algujunya, alguju kan nggak dipakai kalau untuk <laughs> apa ya istilahnya ya nasihat gitu ya. <tuh> itu kan ketika sang raja menyampaikan tentang mimpinya, kata mereka itu hanya bunga mimpi saja. Kalau memang betul itu mimpi yang benar, kami tahu takwilnya, begitu katanya kan begitu mereka hanya ingin mengalihkan sesungguhnya mereka tidak tahu tentang takwil mimpi tapi mengalihkan katanya itu hanya apa hanya bunga dalam tidur kan begitu kalau itu sulit ditakwilkan itu sulit ditafsirkan kan begitu tapi kalau mimpi betulan kami tahu tafsirnya demikian sama juga orang-orang pendusta Al-Qur'an itu syair kalau syair kami bisa kan begitu makanya Allah azza wajalla tolong datangkan semisal ayat. Nah, tentunya kata muallif, seandainya tantangan Allah itu bukan perkara yang diketahui kan tidak ada apa? Tidak ada artinya. Yang ketiga, Anallaha akhbara bi anna al-Qur'an yutla 'alaihim yang ketiga Allah mengkhabarkan bahwa Al-Quran itu Ayat yang dibacakan Ayat yang dibacakan Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Ketika beliau ya, tahanath, ya, berdiam diri beribadah di Gua Hira, Datang Malaikat Jibril, Didekap sampai dikatakan dalam kondisi sulit bernafas, Ditalkin, Ikra' ya Muhammad, Baca wahai Muhammad, Kata Nabi apa, Amat, Aku bukan orang yang bisa membaca, Lalu dibacakan Ekra Bismillah Bikaaladiat Khalak Khalakal Insanamin Alak. Dibacakan. Yutla. Kan begitu. Nabi pun juga mengajarkan kepada para sahabatnya dibacakan. Dan kita pun Barakallah Fikum mendapatkan pengajaran Al-Quran juga dibacakan oleh guru kita. Kan begitu. Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu dibacakan. Salah satu ayat yang menjelaskan dalam bab ini adalah dalam surat Yunus pada ayat yang kelima belas. Wa ida tutlah alim ayatuna. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang barakahatikum bayinatin penuh dengan kejelasan. Kalaulah dinalear junalika ana maka orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan Allah ikti bi Qur'anin ghairiha da au badil kata orang-orang yang mereka tidak mengharap perjumpaan dengan Allah mereka berkata. Tolong datangkan sesuatu yang selain ini, bukan seperti ini. Kalau seperti ini kami bisa, kata mereka. Iaiti bi Quran ini kau au badilhu atau ganti, jangan yang semacam ini. Karena kalau yang semacam ini kami faham, kami tahu. Walau tidak ilmuah huruf dan kalimat dan sesuatu tidak mungkin dibaca kecuali kalau mengandung huruf dan apa kalimat yang keempat. An Nallah <tuh> akhbar binahu mahfuzun fi suduri ahli al-'ilm, wa maktubun fi loh al-mahfuz. Allah pun mengkhabarkan bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah di dalam dada orang-orang yang berilmu, yaitu Allah mudahkan orang-orang berilmu itu menghafal Al-Quran. Itu namanya mahfubun, wa maktubun filohil mahfud, dan diabad, diabadikan dalam lohul mahfud. Dalam Al-Ankabut ayat yang ke lima atau empat puluh sembilan, ayatun bayinatun fi sudurilladina ulil alim. Sebenarnya dia itu Al Quran merupakan ayatun bayinatun ayat yang sangat jelas. Kembali makna kejelasan ayat kejelasan ayat itu tentunya bagi orang-orang yang Allah berikan padanya pengetahuan. Jelas fi suduril ladina ilm. Di dalam dada orang-orang yang diberikan padanya ilmu. Demikian pula pada al-waqiah. Ayat yang ke-77 dan 79 atau sampai 79 Innahul Qur'anun Karim Allah Azza wa menyifati sungguh Al-Qur'an merupakan kalamullah yang karim yang mulia fi kitabim maknun di dalam kitab maknun dijaga yaitu pada lahudul mahfuz la yamassuhu <tuh> illal mutahharun dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, yang sebagian menafsirkan ialah para malaikat. Walayyufad wa yuktab illa mahu hurufon wa kalimat dan namanya sesuatu, tidaklah mungkin perkara itu dihafal dan ditulis. Kecuali kalau mengandung huruf dan kalimat Misal Orang mengatakan Quran itu tidak ada hurufnya Dan kalimatnya Terus bagaimana menghafalnya? Bagaimana menghafalnya? Demikian pula yang kedua Quran dikatakan bukan huruf Dan bukan kalimat Terus bagaimana ditulisnya? Yang kelima Qawlu Nabi SAW Sabda Nabi SAW Man Al Quran Fa'arabahu Falahu bi kulli harfin minhu Ashru hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran Dan mengetahui bagaimana Pengejaannya Bagaimana pengejaannya Artinya Seorang mengetahui dengan benar Cara membacanya Karena belum tentu Orang yang lancar Membaca Al-Quran Bisa mengeja Apalagi mod, Atau muncul Cara-cara baru Belajar cepat membaca Al-Quran Kan begitu Kan ada panduan Praktis membaca Al-Quran dengan cepat nah biasanya kalau disuruh mengeja mohon maaf saya tidak bisa mengejanya tapi membaca bisa iya kan sama anak-anak kita anak-anak kita <tuh> kita ajari cara membaca bahasa Indonesia itu langsung dengan huruf rangkaian tidak dengan menghafal abjad A B C D dan seterusnya kan begitu langsung kepada apa gabungan Baca dan seterusnya begitu nah ketika di situ ada kata-kata yang memerlukan kepada ejaan berhentilah anak kita di situ barakallahu sama juga dengan pembacaan Al-Qur'an Pembacaan Al-Quran Cara-cara cepat Praktis Itu biasanya kelemahannya Dalam perihal pengejaan Berbeda dulu Cara-cara dulu yang mungkin sampai sekarang Masih banyak yang memakai Dengan istilah Tareqatun Bagdadiyah Ejaan Bagdadiyah Sebagian orang mengatakan quran kecil di tempat lain mengatakan turutan tahu turutan <girly> kan ya yaitu hanya beberapa cuplikan dari Jus Anna tapi di situ pengajar dari A I U babi bu terus begitu itu kalau disuruh mengeja masya Allah tahu alif fathah a kan begitu ya alif kasroh i alif boma u cara-cara apa cara, -cara nggak ada langsung Baik. Maka dikatakan barang siapa yang membaca Al-Qur'an fa'rabahu itu bukan dengan di di'irab. Kalau pengi'raban itu membutuhkan kepada belajar bahasa Arab. Istilah pengi'raban kalau dalam ilmu bahasa Arab i'rab itu ilmu nahwu. <tuh> Karena termasuk ilmu yang boleh dikatakan tidak semua mampu. Uh, menguasai dengan baik itu mengetahui kenapa kok di dhommah kenapa kok di fathah kenapa kok dikasarakan begitu Barakallahu fiikum seperti alhamdulillah rabbil alamin kenapa tidak rabbuh, kenapa dirabah itu bukan kemudian dikatakan memang demikian, nah betul itu kalamullah tetapi dalam sisi bahasa Arabnya ada apa? susunannya kenapa tidak boleh mengawal dengan alhamda Alhamdulillah tidak sebagai kalimat pengawalan yang diislahkan kepada muqtada, dan dia senantiasa hukum asalnya, marfu, kan begitu, di dhommah itu namanya pengaeroban nah kalau kita mungkin belajar bahasa Arab yang diislahkan sorogan ngafal-ngafal, setor kepada guru <tuh> sementara mungkin dalam amfilahnya, contoh-contohnya mungkin kita bertemu dengan Istilahnya fa'il dan fa'il Dalam permisalan itu kan sering susunan bahasa Arab itu yang dipakai siapa? Muhammadun, Zaidun, Amr kan begitu ya? Misalnya, daraba Zaidun Amr. Daraba Zaidun Amr. Zaid telah memukul Amr. Kalau diganti misalnya diganti misalnya Doroba Muhammadun Alian orang mungkin sudah apa Blank, tidak faham lagi kan begitu? Karena dia hanya menghafal "Fakbarakalafikum" itu namanya kepada pengaeroban. Tetapi yang dimaksud di sini ialah seorang membaca dengan mengetahui, yaitu bagaimana sesuai dengan apa yang diajarkan dalam masalah pembacaannya dengan tartil, tanpa ada kesalahan pembacaan, setiap huruf dari apa yang dia baca itu akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan sebanyak ashru hasanat sepuluh kebaikan. Waman Qur'ahu walah hanafi dan siapa yang membaca dan di situ kurang lancar, lahan Lahan itu kan kesalahan. Karena dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan adanya lahan. Tadi misalnya orang membaca Barakallahu fikum pengin memfasihkan misalnya Alhamdulillahi rabbil alamin gitu enggak boleh nanti begitu terjadi lahan. Baik. sehingga yang terjadi ialah kalau seorang membaca terbata-bata dalam membacanya falahu bi kulli harfin hasanah setiap huruf itu satu kebaikan yang Allah berikan pahala padanya yaitu seorang setelah mengalami usaha dan upaya tetapi seorang manakala mengetahui ilmu tajwid. Mengetahui tentang bacaan hurufnya. Mengetahui fathah dan kasrohnya, Terang-terangan menyalahkan dosa bagi dia. Misalnya. Ada orang sudah mahir membaca Quran. Tapi. Hatinya memang semangatnya kurang. Sudahlah. Nggak usah banyak-banyak. Satu pahala saja. Kan yang bagus tadi sepuluh kan begitu ya. Saya tak milih yang satu saja. Tidak boleh dosa. Dosa karena membaca Al-Qur'an. Warat til-Qur'ana tartil, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Itu asal hukumnya wajib bagi seorang yang Allah berikan kemampuan dan seorang semestinya mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan baik. Sebelum memahami maknanya, sebelum memahami tafsirnya, langkah yang pertama yang semestinya seorang pelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Cara membaca apa? Al-Qur'an. Makanya barakallahu fikum tidak jarang kalau ada istilah-istilah wong -istilah, baca Al-Qur'an saja masih apa bahasanya nggih, Jawa itu plegak-pleguk gitu ya. Masih masih a u a i u kan begitu ya sudah diistilahkan berani berceramah di mimbar-mimbar di halayak ramai kan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang juga sesungguhnya menjadi apa? koreksi bagi kita semua yang sesungguhnya tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya bagi kita semangat yang menggebu-gebu mendakwakan Islam kita meninggalkan dalam perihal memperbaiki dalam hal membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, karena satu huruf dengan benar seorang membacanya itu sepuluh kebaikan yang Allah berikan padanya. Makanya Nabi sosalam mengatakan, menqara harf Al-Qur'an falahu hasana, wal hasana tu bi'ashri Siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf? Satu kebaikan bahkan kebaikan dilipat gandakan sampai sepuluh kalinya. Walakul alif lam mim harf, walakin alifun harf, wallam harfun wal mim harf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan ketika seorang membaca alif lam mim itu satu huruf, tetapi ketika membaca alif lam mim, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Seandainya kita boleh bermatematika Menyelesaikan membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai akhir ayat alaihim Sudah berapa kebaikan Kan demikian Cuma yang jadi masalah Niatan-niatan kita dalam membaca untuk meraih pahala Apakah setiap bacaan yang kita baca Kemudian spontanitas. Dengan itu, kemudian kita mendapatkan pahala dari Allah. Kan demikian. Itu yang tidak bisa kita menjaminnya. Tapi kita berharap. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran, terus selesai tutup. Alhamdulillah, sudah seribu kali sepuluh. Berarti berapa? 10.000 ya? Kan demikian. Itu yang jadi masalah. Nanti kalau pas giliran Sepuluh 10 atau seribu, eh dihitung-hitung ya. Tadi saya baca sudah seribu a, ah, apa seribu huruf. Satu hari saya baca, berarti apa? Sepuluh ribu kebaikan. Sementara hari ini saya berbuat kejelekan hanya dua puluh kejelekan. Berarti kalau sepuluh ribu kebaikan itu kan masih ada sisa berapa? Sembilan ribu? <tuh> Ia ya, yang jadi masalah kan begitu. Kebaikan belum tentu mendapatkan, kejelekan jelas mendapatkan dosa kan begitu. Kejelekan jelas mendapatkan dosa. Allahumma s.a.w. bukan demikian. Bukan demikian. Makanya para ulama yang doa-doanya mereka mengharapkan ampunan dari Allah. Itu orang-orang yang sudah berhati-hati. Ya Allah ampuni saya, ya Allah tunjukilah saya. Ya Allah berikanlah keistiqoman. Itu orang-orang yang barakah fikum dalam kesehariannya memang mereka berada di atas ketoatan, di atas kebaikan. Lah kalau kita terhadap kebaikan saja enggan kepada kesalahan, seringnya cepat-cepat berbuat, sementara di malam hari kadang-kadang kita mengeluh kepada Allah Ya Allah ampuni Ya Allah hapuskan dosa saya. Kita khawatir Kalau kemudian kita menganggap Dengan perihal apa? Tadi, tambal sulam Kan tidak apa-apa Kejelekan ditutup dengan apa? Kebaikan Innal hasanat yudhibna asayi'at Kebaikan itu menutup kejelekan Naam demikian Tetapi itu bagi orang-orang yang Barakallahu fikum Bukan dengan Terang-terangan Seorang membiasakan dalam berbuat buruk lalu seolah-olah memastikan di hadapan Allah bahwa Allah akan mengampuninya. <tuh> Poin yang berikutnya ucapan Abu Bakar Siddiq. Poin yang keberangkatan 6 ya. Qauli Abi Bakar wa Umar Ucapan Abu Bakar al-Siddiq dan Umar al-Khattab Iqrab al-Quran ahabu ilayna min hifzi ba'di hurufih Membaca Al-Quran dengan benar lebih Kami cintai ketimbang menghafal sebagian huruf, hurufnya Yang ketujuh Qawlu Ali radhiyallahu anhu Man bi biharfin minhu faqad kafara bihi kullah. Siapa yang kufur, ingkar kepada satu huruf saja. Ingkar, mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran. Maka dia telah mengingkari dan kufur kepada keseluruhannya. Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran Maka hukumnya telah mengingkari semua yang ada pada Al-Quran Yang kedelapan Ijma'ul muslimin Kesepakatan kaum muslimin Sebagaimana yang dinukil oleh muallif rahimahullah Ala anna man jahada minhu suratan Atau ayatan Atau kalimatan Atau harfan sepakat para ulama bahawa badan siapa yang menentang satu surat dari ayat Al-Quran atau surat Al-Quran satu ayat dari ayat Al-Quran satu kalimat dari Al-Quran satu huruf dari Al-Quran yang para ulama telah sepakat padanya maka dia dihukumi kafir hanya untuk memfonis bahawa sifulan jatuh kepada kekafiran. Itu yang tidak diperbolehkan. Bagi kita kemudian serampangan dan sembarangan. Dari situlah. Seringkali kita ini. Dengan prinsip-prinsip yang demikian. Seolah-olah. Yang sudah akrab. Yang terdengar di luar. Itu loh. Pengajian-pengajian yang suka mengkafirkan. Kan begini. Vonisnya kata-kata itu lo yang suka mengkafirkan tidak kita mendudukan bagaimana para ulama salah satu contoh dalam kitab Kitab pembahasan para ulama terkait dengan ridha murtadnya seorang atau kafirnya seorang karena sebuah ucapan dan perbuatan pada madhab hanafiyah pada madhab hanafiyah satu masalah yang dimunculkan ialah hati-hati dari bersenda gurau ngobrol tapi canda menggunakan ayat menggunakan apa? ayat diantaranya ialah seorang misalnya disugui makanan, ini makan ini minumnya diminum sudah dia makan mungkin hanya sepotong roti yang yeah. tidak mengejal perut air juga tidak memuaskan dahaga kan begitu ya lalu dia komentari la yusminu wa la yugni min ju'in kan begitu <tuh> pernah dengar ayat ini? Hmm? pernah dengar ayat ini? tidak pernah dengar kalau Jumat kan sering nggak imam membaca itu di mana? Kalau Jumat kan sering dibaca ya. Nah, iya, sub 30. Laa yusminu wa laa yughni minju ujuuhil yawma idzin na'imah Isa ya raziya ya sudah selesai kalau begitu <laughs> Terlalu banyak yang ditalkin hmm? Di surat apa? Alkoholiah asentum kan seringnya kalau Jumat kan ala ala dengan apa alkoholiah kan begitu. Nah ayat ini misalnya orang mengomentari dikasih makanan dikasih minuman itu kan maknanya tidak memuaskan la yus minu walayyukuni minju. Gak ada apa apa hanya ini. Gak melegakan gak mengenyangkan kan begitu bahasanya ya. Iya ini seandainya orang sampai berkomentar seperti itu kafirlah dia. Kafirlah dia walaupun dia bergurau. Maka tidak boleh. Walatetak itu ayatilahi huzwa. Jangan kamu jadikan, jangan kamu bersikap terhadap ayat-ayat Allah itu sebagai huzwa. Perkara laiba seorang bercanda. Faham? Faham. Jadi asalnya bukan kemudian ajaran yang kita ajarkan itu itu loh yang suka mengkafirkan, yang suka menyalahnyalahkan, yang suka mengklaim kelompok lain tidak. Kita membacakan kita para ulama prinsip yang kita khawatir untuk membentengi diri kita sendiri jangan sampai kedangkalan keminiman ilmu-ilmu terkait dengan masalah prinsip Akhirnya kepada masalah-masalah prinsip, tak kalau kita langgar, kita tidak apa? Kita tidak menyadari. Itu untuk kembali kepada kita sendiri. Supaya kita menghindar dan terjaga. Bukan kemudian kita membuat spionase, Kita soroti siapa ini, itu bukan saya, itu orang lain. Bukan. Kembali kepada kita semua. Kita berjaga-jaga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyifati Al-Quranul Al Karim Dengan berbagai macam sifat Awsaf Al-Quran Wasafallaha Al-Quranul Karima Biawsafin azimah Kathiratin Daqaral muallifu minha Mayali Berikut tentang Apa yang disebutkan Penulis tentang Sifat-sifat Al-Quran annahu kitabullah al-mubin Allah azza wajalla menyifati bahwa Al-Qur'an itu kitabun mubin jelas ay al-mufassah amma tadmannahu min ahkamin wa akhbarin Jadi ayat yang mubin yang jelas itu bukan jelas bagaimana cara membacanya tetapi yang dimaksud ialah Kejelasannya terkandung di dalamnya. Ahkamun wa akhbarun. Ada sekian banyak hukum-hukum. Dan sekian banyak berita. Dan berita yang datang dari Allah. <tuh> karena itu merupakan kalam Allah. Itu berita yang tidak disisipkan padanya kebatilan, kebohongan. Dan terkait dengan ahkam. Hukum-hukum Allah. Itu Allah memuji kepada orang-orang yang. Yunafit. Orang-orang yang memperjalankan hukum. Sementara sering. Kita mungkin sudah berkali-kali. Sebagian orang mungkin sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Lewat padanya hukum. Tetapi bisa terjadi sekian banyak hukum apakah yang Allah perintahkan atau yang berupa larangan terkait dengan perintah kadang di situ kita lewati kita belum mengerjakannya terkait dengan larangan kita belum bisa meninggalkannya padahal yang namanya hukum itu kan kalau terkait dengan perintah maka kita kerjakan jika hal itu berupa larangan kita pun diperintahkan untuk menjauhinya yang kedua Allah menyifati bahawa Al-Quran itu tali Allah yang kuat tali Allah yang kuat ay al-ahdul qawih alladhi ja'alahu allahu sababan lilbusul ilayhi walfauzi bikaramatih yang disebut dengan tali yang kuat satu perjanjian yang kuat yang dengannya Allah jadikan sebagai sebab karena tali Allah Al-Qur'an merupakan tali Allah yang kuat karena kuatnya membuat seorang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih keberuntungan atas karoma kemuliaan yang Allah anugerahkan. Karena itu, barang siapa yang dalam beragama ini berpegang kepada Al-Quran, maka dia telah berpegang kepada tali yang apa? Kuat. Lan Tidak akan pernah putus. Kan demikian. Tali Allah yang kuat. Yaitu kepada Al-Quran Demikian pula kepada Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa Yang ketiga Innahu Suwarun Muhkamatun Dikatakan bahawa Di dalamnya itu ada surat-surat Yang muhkamat Yang jelas Ay mufassal as-suwar kullu suratin mutafaridatin 'anil ukhra yaitu ada rincian masing-masing surat itu tegak dan berdiri dari yang lainnya wal muhkamat al mutqinat al mahfuzat min al-khalal wa tanaqus disamping setiap masing-masing surat berdiri demikian pula muhkamat hukum-hukumnya pasti demikian pula terjaga dari al-khalal wa tanaqus atau afan wa tanakud dari kesalahan dan dari benturan. Yaitu namanya surat satu dengan yang lainnya. Tidak ada terjadi tanah kudon saling apa? Pertentangan. Sekilas kadang-kadang kita membaca ayat. Duh kok pernah saya lewat membaca ini? Pertentangan dengan ayat yang di sana ya? Itu karena keminiman dan keterbatasan ilmu kita. Ayat surat yang ada pada Al-Quran terbebaskan dari kekeliruan. Demikian pula terbebaskan dari pertentangan. Yang keempat, innahu ayatun bayinatun. Ayat yang cukup jelas, ayat, alamatun zahiratun. Ala tuhaidillah. Wa kamali Disebutkan bahwa ayat Al-Quran Sebuah ayat yang jelas Yaitu tanda yang jelas Atas Keesaan Allah Atas kesempurnaan Sifatnya Atas keindahan dan kebagusan Syariatnya Yang berikutnya inna fihi muhkaman wa mutashabihat minhu ayatun muhkamat pada Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat yang jelas hukumnya wa ukharu mutashabihat dan yang lainnya mutashabih. yang samar fal ma kana. Ma'na hu Atau fal muhkam. Ma'kana ma'na hu Yang namanya muhkam. Ayat yang muhkam. Kalau ayat yang di dalamnya. mengandung ma'na yang wabihan. Jelas. Terang. Wal mutashabihu ma'kana ma'na hu khafiyya. Ada yang mutashabih. Ayat yang makna dan kandungan di dalamnya itu khafiya, samar dan tersembunyi dan tentunya tidaklah perkara ini menentang atau keduanya ada unsur pertentangan seperti pada penjelasan sebelumnya di anna al-ihkam hunaka bimakna al-ithqan wal-hif karena ihkam ayat yang dikatakan perkara yang muhkam ialah sebuah ayat yang mutqin perkara yang di situ terang jelas terjaga minal khalal wattanaqud dari kekeliruan kesalahan dan pertentangan wahuna bima'na wudhu al-ma'na adapun di sini maknanya kepada, kepada perkara yang sangat jelas maknanya Wahidah radat nul mutashabe huna ilal muhkam kalau kepada ayat yang samar yang kurang jelas dikembalikan kepada ayat yang jelas kan demikian kalau kita mendapati ayat yang samar dikembalikan kepada yang muhkam soro al jami muhkaman sehingga semua ayat menjadi perkara yang jelas seperti yang Allah katakan mubinah Al-Quran turun dengan ayat yang jelas Yang berikutnya Innahu haqqun Ayat surat yang ada pada Al-Quran Itu hak benar adanya La yumkin an ya'tihil batilu min ayyi jihatin Yaitu tidak mungkin datang kepadanya kebatilan dari sisi manapun Ayat sangat jelas Dan dijamin kebenarannya Tidak akan datang dari sisi manapun kebatilan Dalam Fussilat Ayat yang ke-42 Allah Azza Wajalla memberitakan La ya'tihil batilu min bayni lah yadai wala min khalfih La ya'tihil batilu min bayni yadai wala min khalfih Bahwa tidak akan datang kebatilan kepada Al-Qur'an dari depan maupun belakang. Tanzilun min hakimin Hamidin. Ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana dan Zat yang Maha Terpuji. Yang berikutnya, sifat yang berikutnya. Innahu bari'un mimma wasafahu bihil mukadzibun bih min qawlihim innahu syair Demikian pula Allah Azza wa Jal berlepas diri dari penyifatan orang-orang musyrikin atau orang-orang yang mendustakan Al-Quran bahwa Al-Quran itu syair Allah sifati Al-Quran berlepas diri dari penyifatan orang-orang yang mendustakan Al-Quran bahwa Al-Quran itu syair dalam Yasin pada ayat yang ke-69 wa ma allamnahu kami tidak mengajari kepada Muhammad itu syair kami tidak ajarkan kepada Muhammad yaitu turunkan Al-Qur'an berupa syair wa ma yanbaghi dan tidak sepantasnya in huwa wa qur'anun mubin ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu sebagai penjelas dia Al-Qur'an tiada lain kecuali sebagai penjelas dan perkara yang Qur'anun mubinun. Qur'an yang cukup terang. Wa qawlu inna hadha illa sihrun yuthar. Ketika sebagian orang-orang musyrikin mengatakan dan mengomentari Al-Qur'an ya dalam al dari mulai ayat yang ke-24 sampai 26 Orang-orang musyrikin mengatakan In hada illa sihrun yu'thar Tiada lain Al-Quran itu kecuali sihrun yu'thar Sebuah sihir yang dipelajari Orang-orang yang dahulu, yang sebelumnya In hada illa qawlul bashar Ini hanya ucapan manusia Ini hanya ucapan manusia Sallallahu ta'ala mutawa'idan Hadal qaila Maka Allah Barakalwafikum Mengancam orang-orang yang mengatakan Quran itu seher Quran itu hanya ucapan manusia Sauslihi Saqar Akan kami campakkan dan kami masukkan ke dalam apa? Neraka? Saqar Bagi mereka-mereka yang mengatakan Quran itu syair Al-Quran itu hanya ucapan manusia. Yang terakhir, Inna mu'jizun la yumkin di ahadin an ya'ti bimithlihi, Ou an ya'tia bimithlihi. <coughs> Wa in awanahu gairuh. Dikatakan bahawa Al-Quran itu mukjiz, sesuatu yang dikatakan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mungkin seorang bisa mendatangkan, walaupun yang lainnya membantu, walaupun yang lainnya yang punya kekuatan, kemampuan, keahlian dalam ilmu syair, tidak ada satupun yang mampu untuk apa? Mendatangkan satu ayat dalam Al-Isra pada ayat yang ke 88. Kullain istama'atil insan wal jin kata Allah azza wajalla seandainya katakan Muhammad wahai Muhammad kalaulah manusia dan jin itu bersatu berkumpul ala ayatu bimithli hadzal qur'an untuk mendatangkan apa yang seperti Al-Qur'an la ya'tuna bimithlih pasti tidak akan mampu mendatangkan Walaukana ba'aduhum li ba'adhin zahira Walaupun satu dengan yang lainnya Manusia dengan jin tadi Saling melakukan perkara Yaitu bantu-membantu Tidak mungkin bisa Demikian penjelasan dari poin yang terakhir Dalam perkara penyifatan Al-Quran dan insyaallah mungkin pada pelajaran kita yang berikutnya akan kita sampaikan tentang ru'yatul mu'minin dirabbihim yaumal qiyamah pasal baru yang disebutkan Ibnu Qudamah rahimahullah tentang orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat wallahu al-musawab Subhanallahi wa bihamdih wasallallahu 'ala alaikum wa rahmatullahi